Rikjavarning! Nytt år! Samma skitstävlar. Ja, ja! God jul i stugan! Och äh, brasan knastrar så könt och förföriskt. Och mm, för varför, varför, varför vitt och skulle brasan knastra förföriskt? Men, varför inte? Sensuellt, du vet. Inbjudande. Ja, just det. Äh, kanske någonting annat. Välkommen till Triggervarning. Och nu har julfriden lagt sig. Och... Äh... <laughs> äh. ja, ja. Den har minns han lagt sig. Ja, rakt i arslet. Ungefär som min inspiration. Ja, fuck me äh. Äh. Välkommen till... Riggevarning, avsnittet för dig som fucking vill tända eld på dig själv, satan, inte vet jag. Vet, varför. Mm, för är som vet, riktigt för... gillar julbrasan? Ja, men det är det här satans intro. Liksom, jag, liksom, det brukar jag ju annars bara mm. vara ute och köra, men jag vet inte vad det är nu. Jag kan inte få det här och för... mm. Det är inte perfekt. Ja behöver det vara perfekt men det får ju liksom så funka alltså jävla ja, ja. Ja, ja, ja, kalv jag liksom, i munnen kan. Ja, de är liksom bra nog ja. Ja. jag skulle vilja beleva detta avsnitt kanske är det ja, varför inte god jul i stugan både folk och färd jag kan Ja, det kommer till folk och färger så kommer jag fram till vem jag gör programmen med. Är det mm. Inte det lätt. Jaha, ja, men. vad är andra alternativerna? Vet inte, vet jag. God jul i stugan, där. fittare. Varför blir alltid fittare? Ja. Jag vet jag jag inte, alltså. inte. Jag förstår inte. Jag förstår inte alls. nej mm. ja, ja. men... men ah. Ja men inte liksom julstress. Kanske jag är lite stressad. Det är så mycket jul. Så jag är mm. där, den här skiten. Och, och natten här. fuck me sideways. Mm. Annars det är det ganska skönt. Har du det där skönt? Är det, är det skönt att vara? Frågar du mig eller frågar du lyssnarna? Jag frågar väl dig. Jag antar att det här inte kommer med på band. Ja okej. Okay. Uh, ja, du vet. Så passligt. Mm. Ja. ja Det känns som en sådan där metagrej. julstress och annat fittare i. Vad är, vad är det här ja, nu de inte fittar i? Det är, alltså, jag är <går> inte minsta stressad. Bara jag kan inte få ömma det här intro. <går> det, är, men ja. det är just det där liksom att, <går> att, det? Att, där man, när man ändå bandar hela alltihop som liksom ett kör. Ja. Så mm. det är ju så det enda som jag kräver är att liksom det ska vara någorlunda vettigt intro, om man inte liksom börjar ja. med att liksom bara spy ja. ren energi men, men, men, men, men var det nog inte den där, den där bildade, bildade och belevade introt denna gång då? Men det, jag tror det är så dumt att är, är. Alltså är den här kalendern och att det är som den 28. Alltså julen har ja. just varit där just nu år, så att... ja år. Jo, jo, men man håller precis på att liksom komma ner så där från, från de där vad ska jag säga, topparna av de värsta excesserna som har skett på jul annan och, och... Ja, annan Jag har nog excesser jul. här, ja. <laughs> ja, men, men, men så att säga det här, här mycknaätande och så vidare, det har lite tagit slut men det har inte ännu riktigt slagit in hela den där skulden som man känner när det nya året kommer in och man märker att oj shit, jag måste ju mm. göra något med mitt liv ja, på tal att göra något med sitt liv God jul i stugan och nu när julen saligt har passerat och julfriden äntligen har infunnit sig så kanske man kan ta tiden att fundera över sin sina rungkvanor. Sjupa spiderman net rakt i ansiktet. Aha, ja, just ja. så. Ja. Var det var ja, en återkoppling. Ja, det var jättebra intro. Det var bra. Det var ja, bra. Yeah. det var jättebra. Ja, men vad men, hände? Ja. Mm. Vad fan hände? I allmänhet. När vi som bandar. Hur många gånger ja. brukar vi måste ta om intron? För liksom. Vi... Alltså, en, två gånger möjligen. Det var ju en tid då man knappt gjorde om alls. Men sen efter att vi då blev med på den här. Liksom världsomspännande webbradion. Ja. Så, så blev, det ju, blev det ju helt andra krav på prestationen. Jag tror ni mest det här satans program att liksom det, är alltid, det är alltid någon jävla störning just på den här första staven så det är, det är så irriterande kan du, kan du inleda med att inte ha en stavelse Okej okay. <laughs> <laughs> Välkommen till det Och det här är det bästa jag kan göra under omständigheterna. <laughs> det här blir jättebra avsnitt. Ja. Uh, Trinkevarning. Podcasten som är bra nog. <laughs> det skulle inte vara ganska roligt om jag bara tog med alla de här. på sätt och vis. Man kan liksom... Det, det är liksom, det är smart. Det är liksom någon sån där meta-grej. Mm. Det, det, det är inte att man är så fucking inkompetent och egentligen ganska vi göra vad som helst utan att banda den här podden just nu. Utan det är liksom att det är liksom helt planerat. Och, yeah. Fuck it. Lång vokal! God jul! Eller, det var det ju för några dagar sedan. Hej! Nu är Hallå. Det rigga dags. Det där var Nikolaj, så en liten förtjänad julklapp då åt er alla. Och nu med nyåret i antagande så kommer man ju fundera över sådana saker som att är det nu faktiskt så trevligt och rofyllt hela den här tiden före, innan och efter jul och nyår? För att jag måste vara ärlig Nikolaj, jag tror inte att så är fallet. Mm. Nah. Det, det, det är ju kanske det där att man man ofta tittar tillbaka och tänker att ja, julen var ju så det var ju så fint det var ju så välordnat men, men man tänker ju kanske inte riktigt på vad, det, vad man betalar för pris för det hela och inte bara monetärt Ja, no, men äh, personligen så äh, tycker jag ju att äh, jag har haft en ganska rofylld djur eller så rofyllt som man nu kan ha med en uh, linnig hexa till finska som man bor med då och sitt förbannade barn i trots åldern och sen då alla släktingar som tvingas eller, insistera på att existera och storma in på ens lädighet. Uh, mm. Men utöver det, jag och Hans är det bästa sättet att spendera uh, den här jul- och nyårshelgen i, i salisk stillhet så är tillsammans med valfria spel i tystnad i ett mörkt rum med den här autismen som långsamt inte finner sig som en salig men för alla de här med socialt lagda så att, no, no, säkert är det nog säkert att det var riktigt trevligt att sitta och trycka i sig, skinka och I don't know, det där mm. som, ni, som ni gör med munnen när ljud kommer ut just så so. mm. ja. och, och om, ni, om ni gärna vill vill berätta åt oss där mera ingående så kan ni ju kära lyssnare skriva in åt oss på triggervarning.gmail.com Ja det, det kan man göra och uh, sen mm. så har vi ju då den där uh, väl världsberömda och välbekanta Twittern på ja. triggervarning 1 och, uh, ja, och där kan man ju då inflyka med intressant och väldigt intellektuell diskurs Visst, visst. Hashtags for the win. Uh, och sen kvar så hittas vi ju på Facebook. Triggervarning heter vi också där. Bara mm -mm. så att det inte ska bli alltför krångligt att hitta oss. Jo, många storhetsstad som har utförts där allena. Mm -hmm. Jo, uh, no, men hur är det? Nikolaj, känner du dig väldigt rofylld i denna stund? Ja, då ska jag väl säga det. Men med att, som, jag, som jag nämnde där tidigare så misstänker jag att det lite har att göra med, med det faktum att de här juldagarna är förbi nu. Mm. Nu kan man titta tillbaka på det. För att under själva, själva de här dagarna så är inte, inte riktigt så. Avslappnad som man skulle ha vill att vara. Har du haft många problem med att försvara familjens bänk i kyrkan? Um, inte, kanske så mycket, inte kanske så mycket det. är det här att uh, det är så många ställen man ska vara på. Mm. Så där, kyrkbänken är en av dem. Men... I rumpan men... i munnen. I... <laughs> Just. alltså det, det här börjar han missar också, inte någonting. ett hjärtslag <laughs> Nä, oh, är det så, mycket, så mycket sticky white stuff men ja, så alltså, mycket spindelnät ja, ja. men faktiskt alltså, det, rop och hjälp, det, det känns så, att det, det, är det är de, det är det de här uh, rutinerna de här uh, traditionerna det sätter en hel del krav nog på en Mm. Även om det är väl bekant så är det ändå så att det inte någonting det kräver uppmärksamhet, det kräver tid. Men så här har jag ju tänkt många år. För mm. att det är just det där att av biologiska skäl så är vi ju alla produkterna av galna kvinnor. För att de har med mycket möda liksom tryckt oss ut genom sina underliv. Och jag antar att det är de bemäktigat och samma makt att ta oss ur denna värld kanske på samma vis som vi upprörde om allt för mycket och det här så blir ju absolut mest påtagligt just i jul och så här för att om din yeah. mor eller någon annan material kommer att säga att den får du sluta sitt här och spel inte ändå får du för att köpa det här och städa det här och flytta det här och annars så är att bara liksom sluta ha roligt och liksom vara yeah. harmonisk så då måste ju bara okej okay. Um, men jag så många gånger funderat att, men hur skulle det vara om man inte skulle ha någon satanskinka, eller Lutfisk, eller något annat crap? Hur, mm. hur skulle det vara om man inte skulle ha ett stort Hur skulle det vara ja. om man inte skulle ha jul, och allt annat sådant crap? Hur skulle det vara om vi alla satt i våra rotthål, spelade Nintendo och liksom beställde i pizza Så bara ett år, liksom, fuck lulls, bara liksom testade. För någonting säger mig att liksom att ja. jag vet att liksom att för det är ju den här charongen man får av de här i makten att liksom ja men så nu skulle du sakna dem inga gjorde att ja att liksom det är väl så där att jag vet inte. Det är väl som de här skyddsräckarna på motorvägen att de ska väl vara där att om jag inte ser dem så är jag väl som att men, det var ju kul fisk. Men då är helt säker på att jag skulle klara min åktur ändå om jag nu riktigt måste. Inte är det så att, jaha, game over! Och så när det <laughs> så alltså, Att komma här och liksom, avvika från normen. Mm. Men, men som, ja. För ibland, jag tror man måste ju som enda komma till någon sån här regel att, liksom, att kanske man ibland kan att bara låta någonting passera. Att kanske man kan som släppa taget om någonting. Mm. Men det är ju inte det, där att det nej. ska som bara lite städer, eller det ska vara lite annat. Mm. Det, är som att det ska ju som bara allt plus åtta. Mm. Jo, och, det, och, och det, det är ju det att om man tittar på liksom, när julsäsongen börjar så, så blir ju alla tidningar som på något sätt har att göra med knep och knop, så att säga hem, design mode, allting så blir ju eller får ju en sån undantaglig fokus på just så här, liksom att gör det, do it yourself så här, liksom att gör egna lösningar, gör egna, vad ska vi säga, du gör steg medel av, av det du har i ditt i ditt skafferi. Uh, och, och bli, bli den äkta äkta liksom, julgubben genom med de här några knepen och på det här sättet hittar de perfekta julklapparna och så här får du den perfekta julgranen och, och det ska alltid göras så här så traditionellt att du ska gå ut i skogen och barnen ska stå där och halvt ihjäl frusna medan ja. du söker upp den, den där ena granen som är perfekt från alla vinklar inte så hög och det det är ju misshandel och jag, liksom, jag blir så förbannad för dig som vränar lögner Jag blir liksom helt aggressiv När jag ser de här tidningarna Där står det då En massa liksom balvantar och tindrar Som milt med ögonen Och liksom tittar yeah. på pappa som står där med yxan Och liksom hugga mm. satan Eller liksom mor som liksom Står och liksom knådar Någon satans dägel eller köttbull Och dessutom har tid att liksom Varmt inbjudande läende om man liksom, mm. bara som pekar ju på de här tidskrifterna, liksom lögn! Det är lögn! Att liksom, det som egentligen händer i samma situation i verkliga livet så är det där att du har en massa som stressade, hållagda individer som är som ett fucking gryt med grävlingar. Och om någon liksom får ögonkontakt med varandra längre än 0,3 sekunder så liksom förfaller de bara till att klä ögonen över varandra och liksom försöka hitta halspulsorden i. Den vilda blindon yeah. som uppstår. som är ju som som att what you talking about? Inte är det någon som är fucking harmonisk till jul? Det är ju liksom bara liksom att enda gången någon samtalar så är det någon som typ skrikgråtar att liksom fan man inte har kunnat göra den här här liksom random saken. Att därför att du aldrig har nämnt ja, men det. Men då borde man väl förstå själv att just den här satans korkmattan borde ha piskats fan för två dagar känner man det är, ju liksom, det är ju den tiden på året som man vill avsäga sig alla bekantskaper någonsin. Ja, men, men det är faktiskt intressant för att oberoende vad din bakgrund är, jag läste en, en, en artikel på Yles eh, sida det här, som just handlar om, om julstressen och och liksom, effekter. Ylesad ja, då. okej. Då. Ja, ja. ja julen. Och, och, och det var det var ganska intressant just att du tog upp det här att som liksom, till julen så ska människan då, oberoende vad man har för, har för livssituation egentligen. Mm. och oberoende vad man har för sorts arbete, mm. så ska man på något sätt förvandlas till den där, vad ska vi säga, den här mycket klyschiga Bilden av den där kärnfamiljemedlemmen. Liksom den här, så att säga, riktigt, det finns på något sätt så här, den där personen som, som bara liksom har tid för allting. Liksom just hinner baka liksom lussekatter och gud vet hur många hinner stå och liksom laga den här gulskinkan och och springa med den från, från ung till ung För att avbrott <gör> liksom hindrar ju inte en eller en. Liksom, just, just att man ska liksom hinna med allting. Alla de här sakerna. Och det kan ta liksom dagar. Det kan ta veckor. Jo, äh, men... Att förbereda allt det här. Och det där ska du göra. Liksom, enligt de här tidningarna. Men... Och, och sen ska du ännu därtill hitta de perfekta gåvorna åt alla andra. Jo. Det, det är ju som... Liksom, men, det, det går ju inte ihop men nyckelordet där så är ju förberedelse för att alltså ja. jag har ju hittat nyckeln till det hela för, för många här år uh, för att Nintendo Nu finns det säkert mm. visdom därifrån om man lär ju sig att planera sina resurser bättre när man spelar Super Mario några år men att Ja, men alltså okej. Okay. Så här så tror jag de flesta gör det. Att liksom de har en ungefärlig idé om hur det ska vara. När allting är färdigt. Och sen så har de då liksom sina jobb och grejer då. Så där stressen mm. brukar dö, dö ut runt den 21 kanske. Där man ja. liksom färdig där. Och sen den 22 framåt. Om man på lediga stunder. Eller om man har sånt ur. att man dessutom har ledigt från arbete. Så då i något skede på morgonen så stiger man upp. Och sen så liksom bara, liksom började det som flyga som svart tomrum runt där med kärnor och ljusets hastighet. Och så börjar händerna vibrera oberoende av sig själv och saker flyger runt i ett kontinuum. Och så börjar man skrika och som Och sen tar det slut någon gång på kvällen på den 23. Och då är väl allting färdigt och huset doftar behagligt av hias Men. När man då kommer till sans ur den här liksom fuggun som man har varit i. Då ja. är det väldigt sannolikt att minst två av ens familjemedlemmar liksom ligger döda. Mm. Eller liksom spårlös försvunna för evigt. Och att det, som, det som jag kom på för många herrar sa sedan var ju som att men, <coughs> om du nu ska köpa presenterna. Och om du ska kunna städa hussatan och vad du nu behöver göra. Så att du ja. kan ju börja redan i satan slutet av november om du vill du kan göra lite av gången. Mm, men, men då det ju som gör att de här... Inte som är så här... Är där. Ja, men det är ju det där. Liksom, det behöver inte vara just det. För det du kan som inte gå liksom, full celerity. Liksom där. Som liksom, två dagar innan jul. Och förvänta det. Att det inte ska liksom göra ont. Liksom, bara heller mm. själv. Utan alla som är som biologiskt sammanbundna med dig. Och, utan det, man kan ju som börja lite i taget. bara en sån sak att om du har städande då, sovrum eller någonting och nu vet yeah. jag att mina, min tolkning av vad som är städat och andra tolkningar av vad som är städat har ju som bekant varierat lite <laughs> men var du liksom att plocka undan någon dammsug och torka damm och sådär, is clean yeah. so what you talking about det är som man mm. behöver liksom, typ skruva sönder varenda skruv skruvit tvn och ta ut och skakat tv liksom, det ska vara riktigt rent överallt liksom varenda kvantummillimeter ska vara fri, fri från damm annars så stannar yeah. inte julbocken vid det här huset ja. så, I'm <laughs> Precis, sure it's fine julbock. with liksom. är för att julbocken ser att ditt hem är lika smutsigt som din själ Ja, bara som munnen skrumpnar ihop jag bistert lärde, Ja, men jag antar vi eldar upp då den här emotionscykeln tjänar vi någonting i det här jävla råttboet är så, är så, och just det här med att liksom handla inför jul att jag blir alltid liksom lika full i skratt det man som står där varenda liksom 22 december och så är det som att det bästa vi får här handla nu för den 23 så kommer ju alla vara fan nej det är den 22 varför är alla i affären 22? Därför att alla har samma dialog innan de for. Så står du där då. Med liksom halva Finland. På S-market. Mm. Och liksom försöker då. Liksom slåss med knivar om den sista. Jävla sidor. Jävla julmustflaskan. Och Precis. Oh lord. Kan man åtminstone inte köpa. Liksom de här grejerna. Som du inte behöver vara 100% färskvaror innan. Och det här tycker jag är så naturligt för mig. Kanske är det nu då för att jag har de där liksom, vidriga ykromosomerna eller whatever. Men det är ju som, du vet, man kan ju göra sådana här saker tidigare om de absolut måste göra så alls. Och, Sen kan man ju som bara lägga den sista. Ja. Men, man kan ju, men jag tror det är som en del. Jag tror det är som någon sån där Det är någon sån där allmän störning i kärlen på de här. Nordborna, att, liksom att ja och liksom när den mörka tiden blir som mörkast och du skolor vara fri från ditt huvudsakliga arbete då skola du pina dig själv med både psykologisk och fysisk terror och dina barn skola skrika och dina äkta hälfter skola hotat hota att lämna dig, men det skola vara stressigt och om du skola överlever du skola en god julhava. Midvinternatten sköld hård. Ja. Men, där, men där kommer man ju kanske in på det där Att det, i något skede så, så blir det ju så att den här själva stressen. Mm. Är, är En del av, här, av den här upplevelsen. Att om du, om du skulle lyckas mm. säg, äh, planera och förbereda. Mm. Och göra allting så, så smidigt som möjligt. Mm. Det skulle vara den absoluta minimumnivån av upplevd stress. Mm -hmm. Så jag funderar att skulle det skulle kännas fel. Skulle det, ja. det som liksom blir det att man sen sitter och funderar att, ja, men att vad, är det? vad är det som inte har funkat? Vad är det som är... För man, man kan inte heller på ett sätt hantera det där. Mm. Att det faktiskt skulle vara så smidigt ja, men... och lugnt jag tror att det liksom triggar liksom på finnest och så triggar det två av våra liksom är lite väldigt svaga sidor i folket det första är liksom det här att liksom att, ja men mm. hur mycket kan du stressa innan du satan sporrar ur ja, Precis. <laughs> din jävla fitta ja. uh, och ja. det andra är liksom att de är, du vet, vi är ju sista slutetligen inbitna liksom uh, hasardspelare hela bunten det är liksom lite så där att Fast du vet att det tar exakt så här länge att köra din lilla kaprut hemifrån, genom trafiken, tills hit och hit. Ja. Om du ska komma tid till jobbet. Så finns det en dag när du har varit upp riktigt länge för att liksom titta på hentai. Och så liksom, tänker du att äh, no, jag sover en kvart till. Att liksom, jag vill ja. bara äta frukost frukosten lite tidigare och och Sen så det brukar det vara någon trafik just den här korsningen. Så här kan jag kan säkert hoppa genom två ljus och så här. Och sen, mm. och, och du, och du, liksom, du så många gånger blev vi lurade av den där. Du har haft exakt samma tanke. Och där visar jag att du kommit till jobbet och tio minuter tjänat. Det var det helt ur spår hela dagen. För du har som, bara kommit med fälfot in i varenda rum och så vidare. Det var det helt yeah. stressat hela dagen. Och så du kommer jag ja det här får jag aldrig göra med. Och sen så gör du det igen. För du kan inte fan hjälpa din natur. Och, att, och det är samma sak till julen. För det kommer att bli så här. Och du tänker när liksom, du den tiden, att mm, no, men Kanske jag ska köpa du, här, chips och nötterna. Och liksom, där, dricka. Och, ja då, kanske jag ska ut och piska ja. och, liksom, så här, De kan hänga där. Ni behöver sätta ut dem än. Nej nu har jag tid. Det inte ju någon i affären den 22 ändå. Nu, <laughs> Och så, ja, men, vittor, liksom, det funkar i din kuksugare, liksom, hur många gånger ska du få på käften om du lär dig att liksom, gå in nu fan till boxaklubben och liksom fittas det, ja, det, det går bara inte det är en störning och, eh, den, och den drabbar hela folket oavsett liksom kön eller ålder eller, yeah. et well, det där är egentligen alltså, det, det är ju intressant för att Annars så talas det ju om stress som, som, som just en just negativ sak. Att, ja. att visserligen en viss mål stress som behövs ju för att det, det på ett sätt puffar en till aktivitet. Och kreativitet. Jo, jo precis. Mm. Men, men sen att när det blir en längre stress. När det, ja. när det blir mer just ihållande. Så leder det ju till att det börjar tära på kroppen. Mm, och, och, och det och det och det kan ja på psyke och det kan leda till det kan leda till direkt som liksom, i immunförsvaret. No, de hade ju eller jag hade läst om det där att just det här att om du, är, om du har stress ja. och du tillåts att operera eller verka eller bättre ord, inom ett väldigt litet rum ja. så här till exempel inom inom din profession eller liksom inom äh, ett skapande äh, projekt eller någonting. Så då ja. äh, bevisligen så gör människor sitt bästa jobb. Till exempel se på 16 kapellet om eh äh, Michelangelo mm. eller liksom se på ja. Nintendo 8-bitars äh, system. Liksom så här, du tvingar de här människorna på de här människorna begränsningar ofta med tillhörande tidsbegränsningar och liknande. Och de måste vara mm. väldigt kreativa inom det här lilla rummet som gärs dem. Och de måste komma någonting ja. helt fantastiskt. Därför att äm, deras kreativitet får flöda. Men den får inte gå så stort över, som breddena. Att den blir oproduktiv. Ja. Äh, mm. Men om du, om du utsätts för äh, en sån här begränsad, äh, begränsad rum... Uh, under en liksom, så här, obestämd tid eller en för lång tid så då yeah. inverkar det negativt på hela den här skapande processen. Då kan det, just, då det väldigt normalt att du bränner ut och kör in i väggen. Att du måste, yeah. um, vi människor behöver den här valideringsprocessen. Till exempel att um, okej, okay, nu har du två dagar på dig att städa uh, det här röva liksom, rövarnästet du bor i. Och sen kommer det att vara liksom, mm -hmm. folk här. Um, så var så det att okay, på de här två dagarna måste jag få allting färdigt. Så då börjar du göra kompromisser, och då funderar du ut det. Om du inte är helt uh, liksom perfektionist som jag, eller annars är liksom lite sjuk i huvudet. Så då var du vad du ska kompromissa för bäst effekt. Och då så kan, du, så kan den här nöjaktigheten infinna och att du känner, okej, okay, men det här är jag ganska nöjd med. Och då mm -hmm. so, minskas den här stressen. Och du har en mer realistisk bild, alltså är stressen äh, som utlagd. Men att om du bara vet att nu ska du ha allt det här gjort innan jul. Men du har liksom en icke-bestämd tidsrymd. Att liksom den här tiden är liksom för lång eller för kort. Vad är det? Så att den som här mm. är den här... Den här äh, Uh, ovätskapen eller den ovissheten om ögna ja. far och du har inte den här bekräftelsen. Du bara ser den här otroliga ja. arbetsmängden som är så involverad. Mm. Då bränner du ut eller då gör du ingenting mm. eller så deppar du ihop totalt. Um, ja. Så mm. att det är just den här bekräftelsen Ja, det, det stämmer. Och sen, men jag funderar ju liksom, för att samtidigt så om man tänker på jul förberedelser, eller julfirande och nu, nu tänker man ju kanske det här gäller ju de flesta av högtiderna som man ska ju så fira ja. men, uh, men kanske julen är det som är speciellt något sätt, framme i främsta raden när, när det gäller det Det är ju ett för de allra flesta så är det ju en bekant sak, den här processen där är liksom ritualen med det här. Du vet jo. vilka steg du ska gå igenom. Jo. Du, har, du har kanske en lista från förra året som är precis lika liksom, gångbar det här året. Steg jo. för steg. Men, men, men jag börjar fundera, vad är det då där? För att då borde du ju kunna se på den här listan. Just att okej, okay, du kan kryssa av det där, du kan kryssa av det där. Det där funkar. Så då är det ju, då får du ju på sätt och vis, eller borde ju för dig själv få den här. Valideringen då att hej, att jag kommer närmare mitt mål. Men blir då problem med det att här samtidigt finns det här kravet på att du ska vara perfekt. Alla måste vara en sån här Marfa Stewart. I fängelse. Ja, ja, ja. ja exakt. Ja. Ja. Nå, det var, det var antingen för Stewart eller Wesley Snipes men båda är väl i fängelse. Men just uh, det där, det krävs eller? liksom... Har de släppt ut honom? Ah. Okej. Okay. Ja, Inte vet no. jag det. Han är ju svart och jag USA så han måste jag ha gjort någonting. Eller hur? Ja, precis som Martha Stewart. Ja, men, men hon var ju vit Nikolaj hur, hur hemskt kan det nu ha varit? Det här är ju tiden av privilegium Nikolaj. Man måste ju... ja, ja, ja, precis. Den, den vita tiden på året. Ja, det var en... När jag, när jag var i tonåren. Så var jag hem till en vän. Äh, till ja. jul. Och <laughs> liksom, jag har inte. Jag, jag vet inte när jag tänkte på det här sist. Men liksom att, det var så absurt. För jag kom dit. Och liksom du vet, de höll ju på att julstäda. Och liksom, vi höll på att julstäda. Ja. Alla höll ju på att julstäda. Så när jag kom hem till honom. Då, och vi skulle gå ner liksom i källaren. Då, där han hade sin grej. då Så tycker den här mamman åt mig. Helt sådär spontant att, liksom att oj oj hör du sa om man ska ha haft en liten ägar som var här och städa. What? Jag vet. Och liksom, och alltså. Jag antar att hon sa det som ett skämt. Uh, men som uh, ja, liksom, jag minns inte ens vad jag sa. Vad ska jag säga? Som uh, och, och liksom Slinkar i källan. Men, men som att, uh, som, well, uh. att liksom, det är ju en det där grej som att Tror jag hon är rasist. Inte. Om hon är rasist kanske det bara är en sån där rolig sak man säger till jul när man är riktigt stressad. Men... <snar> <vad> det, <snar> men if, if, <snar> liksom You hear the darndest things. <snar> <snar> <snar> ja, ja. <snar> det, det där var då... Ja, men jag, jag, tyckte var, jag tyckte det var en väldigt rolig sak att säga. <snar> ja. Eller kanske väldigt tragisk. Ja. Uh, ja. Jo, ja. Jag kanske det är båda två, det brukar vara de bästa berättelserna. No, ja. men, men det här kravet på perfektion, alltså det är just det som jag undrar, liksom, för vem? För att uh, de flesta så har ju ändå liksom, sin familj där och i någon mm. fall så bjuder de över kanske annan. Släkt vänner liksom, efter några dagar. Och vid det tider så är ju ändå liksom, alla ungar. Och liksom, alla husdjur och allt annat skit. Som vandrar ut där. Liksom, fuckar upp huset. Så att inte det är liksom, no, mer eller mindre städat än vanligt. Om det inte är riktiga grisar som bor där. Det börjar liksom, dofta lite mer av hösintar. Och julgranen står väl där och gnistrar och hålla på. Så att, jag tror det är väl med det där. att liksom, När man har julstädat så är det som att. Men, nu är det färdigt. Att det är liksom bara någon sån där kulturkrav som har lämnat i vårt blod. Sen liksom våra tidiga förfäder. Det sig att om det är till jul ska vi nog liksom fucking städa. Och sen då så gick det bara upp i en nation tills modern tid. Om man ska som tok städa. Men sen är det städat. Sen får folk kasta liksom hur mycket pistagenätter som helst runt i husen Men vi är ju julstäda så att fuck it. Och sen när du färdig ja. så behöver du inte funna på det. Ska du bara vanligt städa resten av året. Uh, och, ja. och, men jag vet inte, det finns ju nog folk som spenderar en otrolig mängd tid och pengar och just på allt från uh, väldigt involverade julklappar till julmat. Uh, och mm. jag är ju liksom lite sådär men vad äter jag helst under jul? No, men samma slags favorit man äter under resten av året. Uh, och att jag är ju en sån där mutant som hatar julmat. Jag tycker ju inte om liksom ha. skinka och lutfisk och jag gillar risgryndskröt men annars är det som risgryndskröt ja. och köttbullar och sen kan jag fast gärna äta smörg och så får ni andra ät resten av. Alltså, det alltså, det måste jag fråga här, här nu bara som en sa parentes faktiskt. alltså. Ja, det måste. Nu. 23 centimeter. Där vi går. Ringawarningar.com. Ska boka din ljudklap tidigt, jag. Alla 23 centimeter av den. Vi har kommissionen. Jag funderar över chattbullar. Ja. Violbordet. Ja. Det är väldigt. Det var varit väldigt främmande för mig. Det har varit något som inte har förekommit på vårt julbord för de senaste tre, fyra åren. Ja, men du förstår inte jävel Det är liksom vårt svenska ursprung som spöker ja just så. Nydligen så... Um, så Måste det kom... vara från Ikea? <laughs> ja. <laughs> <laughs> Amperad käll ska ha gjort dem, annars vill jag inte ha uh, yeah. att, att, nej men jag, uh, jag, jag tror att från min morfars sida så mm. kom den släkten liksom från Dalarna i Sverige någon gång för flera hundra år sedan. Yeah. Vilket ju betyder att jag en jävla utledning, ska satan flyttar, yeah. fort det bara går. Packa dig iväg du bara. Hurri. Uh, men, ja, men inte alla... här och lev, lev på stöd och kärla arbete. Ja. ja så kärlar ju gamla kvinnor. Ja, ja. precis. Ja. Ja. ja, men. Sluta sitta och spyla tanja på iltasan. Om man då tillfredsställer kvinnor så behöver de gå till mig. <laughs> och fråga efter de där 23 cm. <laughs> men. Uh, Uh, nej, men ja, alltså köttbullar Jag vet inte om det är något Men liksom, vi, vi kustfolk Att inte yeah. har Jag inte har inte varit till och sa att man djur Borde inte ha funnits köttbullar Vad är det för, är det för fasoner? Ja, det, är det, är som, är som, det. det är ju som ja. Bolla med kött Det är som ja. Ja, men, kött men av sätt, bollar men, men Jag tänker, då är jag ju också uppväxt så där vi, Vid när, nära vatten en. och jag vet inte för att jag nog jag sa att liksom chat bullarna ska flyta omkring era ja, från dina riktiga föräldrar upp. Det är ju floden stycken hur där tajt att säga där uppe i vatten <laughs> Just så. Han missar inte ett hjärtslag den här. Okej, <laughs> <Nä. Nä. laughs> så det var roligt för jag tydligen att Nikolaj var adopterad och att de inte vill ha honom. Men... Mm. Därför är det roligt. Ja, nej men snälla fortsätt ja du som är uppväxt i vatten. Ja, nä, ja. inte inte var det, det var mer så här också. av ett intresse var att varifrån det här liksom, köttbullarna som en del av julborden ja. har kommit. Nå, jag, men, jag säger Sverige men, för att det är ju som så enkelt allt. Ja. Men ja, chylla chylla på svenskarna. Det är ja. Bra. svenska. Men, ja. Men ja, alltså jag tänker nu. För att hoppa tillbaka till just den här liksom stressen och det där att för, för vem man gör det sakerna. Så alltså egentligen om man tänker som alltså människor, alltså det är gästerna, mm. som de som deltar i det här bordet som du har, du har lagt upp. så mm. det, det är ju sen det är som att sen kanske de igen tycker att det är något, någon, någon förhållandevis liten så mm. Som sen ger det här någonting extra eller det är det där att man, att man samlas att man är där tillsammans och man, man har liksom en trevlig stund tillsammans mm. att, att det, det är det som är det viktiga och att de, de ser inte där att, ah, att du har spenderat så här och så här många timmar med att städa och du har, du har polerat uh, silver så här många gånger för att, uh, för att få det att bli just så, just så skinande som, uh, som det då är att det är, som, det är ju kanske inte där att omgivningen heller skulle kräva det där. Så att, är det då så att det bara man försöker liksom träffa sig själv. Eller? Jag är helt säker på att det inte andra någon dödspatrull och kikar in genom fönstren och gör anteckningar om hur rent eller hur, hur liksom stort och omvälvande julbordet verkar vara det kan vara. Så, så, så, så du menar liksom hemliga tomtepolisen eller? Ja. Ja, det går liksom, varför skulle den? gott om tegesta på liksom runt? Jag tänker ju, i sina röda ledare rockar. Ja, ich liebe ge hej med kristmaspolizei. Ja. Ja, ja, kinder. Wo ist der mit balls? Men, ja, äh, inte vet jag. Ja. Äh, men, äm... men, men, men faktiskt just att är, det, liksom, är det, det att eftersom man själv är den värsta kritikern vad gäller ens egna prestationer, så är det då det att man egentligen bara liksom, man gör det där för sig själv och därför når man egentligen inte upp till alla de höga förväntningar man kanske har på sig själv uh, och det här uh... ökar liksom den där stressen det kan vara. Det som jag ofta funderar på är att nu har jag aldrig varit värd, eller liksom huvudsaklig värd, för, yeah. för ett, eller jag att jag vet värden för de flesta av våra lyssnare. <laughs> Snälla, låt mig ha det här. Och jag har aldrig varit värd för. För liksom julfirandet, det har aldrig folk kommit till liksom mitt hus för att liksom fira jul. Mm. Uh, men liksom, uh, jag har ju som by proxy liksom varit värd. För att, att jag har ju ja. en liten mamma, en mormor och folk har ju vistats i husen. när man har ju som varit en del av personal. Uh, men, <laughs> uh, men liksom när man haft besökare då jul som inte har som varit av som släkten mm. så har man ju liksom blivit med, och med att herregud vad berättigade det fitta folk lite jul att liksom, kanske är det mm. att jag antar att majoriteten av folk som lever idag har blivit uppfostrade av apor men jag är som att om jag skulle bli Uh, bjuden ut i <skratt> till någon som inte som liksom, min familj eller mitt släkt och blod mm. det är ju spänn nu två jular hos mina svärföräldrar och så där. Så att jag antar att de är familj men du vet, ändå inte. Uh, så att det är bara såna här bättre som jag har sett, alltså det för liksom någon jul sen uh, hem hos oss när vi då. Men som liksom svenskt besök och sånt som du vet Morsan stått då. Liksom bättre den av dagen då. Liksom försökt göra staff Hon hade ju gjort. Hon hade ju frågat folk vad de tycker ska vara där på julbordet Och gjort det bästa då. Sen då sa, Kom då plötsligt den här fittan. Och hon som. Åh men har vi ingen? Vadå? Liksom någon sa Eller liksom någonting sånt där. Mm. Och man som Dude. Dude. Att liksom, du kan inte Det är som att liksom gå och liksom i grytan när någon har stått och gjort mat hela dagen och som typ rynkar på näsan och som går Om någon har stått och liksom städa och gjort mat där hela dagen fast de fucking serverar bajs med vis <laughs> så liksom så tar du liksom den största skärden. och liksom ser ut som det är det bästa du någonsin har satt i din mun och liksom, om folk liksom har fått den uppfostran som jag tror de har fått. Så kan det mycket väl vara det, det bästa du någonsin har haft i din mun. Och råkar in, det inte så här är mina 23 centimeter. För liksom fucking hell. Liksom, det är som att. Det är som, du vet. Det här hjälper inte någons julstress. Att det plötsligt kommer någon här. Vad Var är de här ärtorna? Var är den här såsen? Va? Har ni ingen i inlandgrapphörna? Vad? Att... Mm, ja. oh, Och fuck det... you. Ja, det, det, är nog, det är intressant hur människor till julen, kanske är speciellt. Men man kanske också lite till nyår. Mm. Jag tänker att det är viktigt att nämna, nämna också nyår, nyårsfirande. Men att uh, människor blir sådana på något sätt traditionalister. Ja. Där. att plötsligt så är det så är det viktigt att det ska vara just, just den, där, uh, den där ena sortens uh, uh, gravade lax. <laughs> och, och det, det, det, det, det fungerar inte med någon annan det måste vara från just det där ena stället eller eller saltgurkorna måste vara från det här specifika saluhallen i Helsingfors till mm. och det det går inte med någon annan. Men jag tror ju de här biten. människorna är liksom för precious för att leva egentligen. Att de här människorna borde ju sätta sina så här glas glasvitrinskåp och bara som studeras av framtida generationer. Liksom, här har vi en sån speciell och unik snöfling. Att liksom om man tittar på dem lite för länge så fattar de eld och försvinner ur existensen. Så Titta nu bort när ni har fått det för att mm. de, är, de är väldigt, väldigt berättigade de här. Så... Ja. Men, men då är frågan varför, varför bygger varför bygger du liksom just de här tidningarna som du ju så, så väl framställde att det för fram lögnar gällande ja men för gällande folk ska köpa mera för folk ska köpa mera skit ja, alltså det, ja det, är ju, det är ju konsumtion men jag funderar att ja, men, vet du va? vad att det, liksom, man att, jul... att, att, det ska liksom, att det ska hjälpa i det här med undantag för den här nytillkomna Black Friday äh, grejen ja. som är ju ett väldigt mm. modernt fenomen, typ de senaste ja. tio åren fenomen äh, så mm. är ju jul den absolut största helgen för konsumtion Och det, är det. det finns liksom som många mycket visare personer än jag har poängterat långt tidigare än jag gör nu så är ju att det finns absolut ingen anledning att överkonsumera till den grad som vi gör till varenda jul. Den mm. anledningen att vi gör det är för att liksom marknadskrafterna skapar den här illusionen av ett massivt behov. Att liksom mm. du ska köpa så satans mycket mat och du ska köpa så satans mycket liksom läksaker och liksom ringar och liksom smycken och liksom skit. Att du om du inte liksom gör med minst en månadslön så är det en total misslyckad jul. Det handlar bara om kvantitet och din konsumtionskraft. Ja. Och din konsumtionskraft ska dras i det yttersta i december. Att, och det finns ju väldigt många som är liksom helt barskrapade när det blir nyår. Det finns folk som har så dålig planeringar, liksom de kan inte göra någonting på nyår för de har spendera allt just i julen. Om ja. mm. uh, man är som att Okej, okay. så att, inte har jag väl så mycket bra att säga att de här människorna och annat än att du är ju lite dum i huvudet. De måste ju liksom planera så att familjen har mat fast det är jul. Mm. Och sen andra är ju som att, men vem är det som säger det här? Det är ju, tror jag, i det här är samma skärd att, att den moderna människan mår lite dåliga för att hon är så mycket på Facebook. För det enda som man ser på Facebook är alla de här människorna med perfekta liv. Perfekta yeah. pojkvännen och perfekta möten och liksom perfekta jobb och alla är glada hela tiden. Men ändå de gör att de får på fina luncher och är välklädda och liksom alltid rena och glada och sådär. Och som att, jo, därför att de sätter ut en väldigt editerad bild. Finns det mm. ut en bild där de liksom sitter och är typ svettiga och liksom äta grillchips därför att de har haft så stress på jobbet och liksom de håller på att klappa ihop. Så att, det, är som, det är samma sak till jul. Att liksom att det är ju för det första det är skådespelare i en studio ja. för det andra liksom ja. det är ju som proffsfotografer som tar bilder som ämnet att belysa väldigt specifika varor som ska finnas på varenda ja. julbord Så det är att, ja. men det är inte på riktigt nej, nej och, och där, där till ännu det, det här är ju människor som personer som får betalt mm. för att leva Ja. Sådär, liksom, eller för att träna eller för att just göra det här med liksom koppling till mer och sådär inredningsgrejer att det, det, är, ju liksom, livsstils... det, det är ju isensatt, det är ju isensatt ja. och man får betalt för den där tiden som det tar att isensätta det här. Ja. men liksom för gemene man och, och, så, så är det ju inte så utan där görs det här vid sidan om av ditt övriga liv det, som jag, det, som det bästa jag har att jämföra med är ju den här Liksom hiphop-rap-kulturen i USA. Yeah. Och det roligaste med den är, och jag insåg det här för ganska nyligen. Men det finns ju folk som helt på allvar lever i en sån förvissning att den här kulturen existerar på riktigt. som alltså de här typ ghetto rapparna Det här är riktiga människor som lever så här. Liksom snorta knark från liksom... Uh, kvinnors tissar och liksom bara kör runt i bilar med, med vapen och liksom och ha någon sån här vad ha ja. mellan det här och det är som att ja. de är artister som gör musik i en studio mm. de upprätthåller en livsstil som egentligen var mer än att vara ironisk men som senare mm. det har blivit liksom ett säljargument som för, för cred för att sälja musik som är som att mm. men, inte jag, kanske har det att göra med någon sån här Uh, kultur kulturell blindhet eller någonting kanske är det det här samma som att men, den här svarta killen borde väl sitta i fängelse för den är svart och någon har gjort någonting men liksom, det är lite som samma sak att du är som så blind till hur saker fungerar att du bara utgår från alla bilder som presenteras för dig är sanna och ju mer Liksom du kanske mm. skulle vilja att det skulle upp, på ett sånt vis desto mer övertygad blir du det. På mm. det enda sättet du kan komma ja. dit är att slänga så mycket pengar du bara får ur dig. Och det är ju därför att som vi har en, <clears throat> många människor har ju en massiv skuld. Och liksom just den här uh, växande uh, lån för att betala av skulder som leder till större skulder. Så blir ju mm. allt mer vanliga. Därför att folk tror att genom att, uh, in, uh, vad heter det? You know, blåsa upp sin liksom livsstandard så kommer det som på något mm. vis att bli sant. Men det blir ju aldrig. Det är nog fortsättningsvis en fabricerad tillvaro. Ja. Det är ju. Det, det är ju jag tänker. Det, det, det är liksom de sa ju att äh, äh, var bara ja. i, i samband med den där förlåt. det var bara liksom i samband med den där så hade de så hade de talat med när äh, man gjort en intervju en gång med som så här professionella indrivare som sysslar just med då att liksom driva in pengar äh, så ja. och så frågade de då att, liksom vad är som det svårligaste. De måste juara vilka slags människor det men de, no, att ofta är det liksom i början av året så måste de liksom fara hem till folk och liksom ofta ta liksom, typ ungars Nintendo eller liksom ta någon uh, småbarnsfamiljs bil eller någonting. För att de här människorna liksom förstår inte hur pengar fungerar. Och att mm. liksom den här föräldrarna oftast är föräldrar förälder och oftast tyvärr mannen i huset så förstår inte. Och liksom bara köper ut och det drabbar resten av familjen som... Liksom tror mm. att kanske någonting har ändrats eller kanske det blir bra nu och sen då bara kommer någon ta ifrån dem allting. Och väldigt tragiskt. Mm. Så ja. Mm. God jul. Ja exakt. Nu ja. tar ja, vi din minnen <laughs> ja. Ja. Ja. ändå. Men så här. Just med koppling till. Eller gäller det kanske både jul och nyår så. Och har sett på den här stressen å ena sidan. Så en annan grej som jag tycker att det, det finns ju liksom diverse så här, guider eh, som gäller att hur du ska dels undvika stress, men också hur du ska undvika att falla i, i depression. ja Just till jul och, och kanske nyår. Mm. Att, eh, att jag tänkte att det skulle kanske vara bra att uh, lite diskutera kring, kring den sidan också, så att se det här mer liksom kring vad, ska säga, vad som kan påverka att just de här högtiderna, liksom, att det finns en större risk för att förfalla i där liksom nedstämdhet. 23 centimeter um, Ja. Jaha, just ja. så. Ja. Ja, skulle det bli det så det är skamlöst och... skamlös liksom självmarknadsföring här. Nu skulle du vilja ha nu, men du får inte. Uh, okay. ja, exakt. Okej, okay, du får sen. Uh, no, men det som jag tänker på ändå är ju att fast det är liksom så här stressigt och fast det är liksom så här alla möjliga tjänar av perfektion som inte överensstämmer mm. med verkligheten, så måste man ju ändå säga till djuren. att sen när allting är färdigt stökat, sen när uh, Allting är liksom på bordet och liksom man har sett på alla Anka och alla de där. För övrigt, kanske den enda jultraditionen som måste finnas för mig är liksom ganska så här, whatever, till resten. Är jag den enda personen som genuin inte är nyfiken på hur andra personer firar jul och bara anammar deras traditioner om jag är en besökare? Mm. No, inte, det, inte det lätt att vara en så inspirerande och, och fantastisk människa, men... Naja, det är ju julet, i trots allt. Jag försöker vara föredöme. Um, ja. Men, anyway, liksom när, när all den här stressen är jord, då är familjen är mm. samlad. då, Klapparna köper, ja. så här. Så då infinner sig nog, tror jag för de flesta, vad jag skulle kalla för en äkta, så här: Julglädje. Ja, det finns en sån här salighet att man är som tillsammans med sin familj, och förhoppningsvis, då, sina nära och kära. I den här ja. mörkaste tiden på året. Att man som stänger in sig lite ljus för varandra. Och till och med fast man är en familj som kanske inte är så kärleksfull eller nära. Så kan man finna tror jag en samhörighet som faktiskt är genuin där. Att sen är det liksom. Mm. Sen är allt som händer efteråt. In på mellandagarna som äkta. Uh, men vad gäller nu så tycker jag å andra sidan nästan alla känslor blir fabricerade där. Jag tycker det finns nog mycket genuint med vad folk känner när det blir nyår. Ja. Och till nyår finns det ju inte så mycket, eller i alla fall inte lika mycket stress med sig att städa eller köpa en massa skit. Men där är det ju mest att äta gott, samla rätt folk och skjuta äta. Mm. Ja, men det är ju kanske mera den där, som man kan tänka att en stress kan komma från det att du har... Dels du ska då se tillbaka på året som har gått mm. och, och, och granska det kritiskt ja. vilket det vilket rätt så ofta kan jag tänka mig blir att, mm. att man, ser, man ser mer på vad som inte har lyckats än mm. det som har lyckats ja. eller man ser misslyckandena eller de dåliga upplevelserna fram om de positiva upplevelserna och, så dels det plussen om man då som jag oftast brukar göra så föräpar jag mig mm. en, en hel del där under de här juldagarna. Så då hinner man ju där mellan dagarna på liksom förbereda sig för det där att ah, men ett nytt år, nu borde man då igen liksom starta på nytt med, med träning och banne mig nu om man gått upp så här många kilo under de här dagarna att, att, liksom, oh, oh, oh, att nu, är, nu är läget dåligt ja. att, att jag kan ju tänka att där så påverkar det ju också hur man ser ens självkänsla självförtroende mm. och, och sen så liksom kan det ju komma till det där, där liksom stora fokus är just på familj det där att, så att säga, man ska vara man ska vara fler mm. liksom. man, att på något sätt att det att du är, du är liksom för dig själv så är på automatik vara något negativt och det no. det, det, liksom, det tycker jag att blir ju i sig en, en skadlig tanke no, jag, jag tror ju det där att i slutet eller början av våra beroende på hur du räknade så ja. blir ju den här självkärskåren. Uh, mm. mycket mer viktig därför att vi har fäst jo. någon sån här och det här har ju nog existerat ganska länge och i de flesta kulturer. Det nya året uh, det, det har en sån här uh, lite domedagsprofetia över sig. Därför att det ja. blir den här ultimata räkenskapen att vad har du nu riktigt lyckas med och nu då din loser. Men samtidigt så mm. finns det en sån här förlösande tanke där att men, nu blir det blir ett nytt år, nu har du en ny chans att göra bättre. Eller om du är en sån person lagd och lite matyraktig kanske att göra bot. Uh, men äh, det som äh, någon sa en gång så var ju det här att egentligen så är liksom det nya året med starten liksom riktigt i början av jan januari den absolut värsta tiden att göra löften och liksom att börja yeah. bättra sig. Var det varför? Ja, no, no, berätta. Ja, en multitud av orsaker egentligen. För det första så att jo, det är det början på det nya året kalenderåret. Vilket med det så kommer rent så här om du arbetar eller om du liksom studerar vilket de flesta gör så betyder det mm. att för det första så har du bara liksom rent så pragmatiskt uh, en stor stress på att komma igång med det nya året. Det mycket mer uppdrag, det nya arbetsuppgifter, ja. det nya samarbeten. Du har en massa tid ja. som borde ägnas åt det här. Och ju mer tid du ägnar mm. det här i början av året. Desto lättare det blir resten av året. Um, sen så är det där att liksom. Jo, jo Den mörkaste tiden är förbi. Så tillvida vi, sa, vi ser på dagar. Men vad gäller liksom mm. mörkare överlag. Så är det som att. But, but my sweet summer child. Vi har just, just börjat. Uh, så so yeah. det är fortfarande mörkt, Det är fortfarande kallt, Det är jättehalt. Det är liksom de flesta grejer så här, svåråtkomliga och liksom jobbiga att göra. Som till exempel yeah. många träningsformer och så här. Mm. Um, det här om du till exempel gör löften som inte har att göra med nödvändigtvis säg, fysisk hälsa. Eller så här att du till exempel det klassiska. Nu vill du banne mig hitta liksom en flickvän och starta familj eller någonting och så här. Yeah. Men mm. hur... Hur spännande det är det liksom att dejta och liksom hålla på liksom där i början av åren när du är liksom stressade och förkylda. Och liksom bara gå till baren så kan det ibland vara liksom ett äventyr i sig själv om du ska komma dit och frusna här. Så att, uh, allting det här talar mot det. Det som man har föreslagit är att egentligen om du vill liksom ha den största chansen att lyckas och du vill starta på en bra fot. Så säger de att efter nyår, så gör åtminstone situationen värre. Men satsa aktivt på mm. eh, april. Slut av april. För det som händer är att okay. det, bör, det börjar bli ljusare. Det börjar bli varmare. Ja. Båda de här grejerna, så inspirerar de flesta utom de allvalligaste haligaste pollenallergikerna, Att de, man blir bara som naturligt gladare. Det som att du ska ha fått. Eh, en, en naturlig medicin som bara piggar upp dig. Det. Det, det börjar bli liksom lättare att vistas där ute. Mer grejer börjar öppnas. Folk har lösare och har att besöka varandra och färdas runt. Um, ja. Arbeten brukar i allmänhet bli mycket lättare under den här tiden. Det minskar lite. Den här liksom årsbilden är klar. Du är säker på vad du gör. Den perfekta mm. tiden att börja uh, infölja liksom de här. Löfterna i ditt liv. Och du har lätt ett halvt år. Där du kan liksom helt nästan hänge dig. Åt vad det är du vill aspirera till. Superbra ja. tid. Um, det som händer med de flesta är ju att de bränner ut innan mars. Och sen så näppar så de ihop. Och sen blir de lite gladare till sommaren. Och sen börjar de då till sommaren. Men de har ingen klar plan. Så de misslyckas. Och sen är det höst och sen är det vinter. Och sen är de tillbaka och det nu vid nyår. För de åstadkommer ingenting. Börja i april. Ja. Börja i april. Mm. Och sen när du väl är inne i din nya livsstil. Då är det ju bara att rulla på. Då spelar det ingen roll fast det blir ja. vinter och jul igen. Och när du har en positiv uh, överblick över ditt liv. Och liksom din väg framåt. så mm. då är det ju redan positivt inlagd. Allt du behöver göra är ju som bara att bygga på. Men just det här att ja. det som så press på att du ska förnya dig själv just till nyår eller efter nyår. Det är det som är en lina som har spänts upp för hela befolkningen. Och folk, oerhört många, bara springer blint över den här och snuvar varenda gång, varenda år. Det är lite intressant. Då. Ja. Mm. Ja, jag det är så du, du sa det, det är det viktiga är att vad man än tänker sig så vill man att det ska bli en mer långvarig liksom förändring eller något liknande. Så, så då måste man ju faktiskt uh, fokusera på det så här, ordentligt. Det måste bli en del av ens livsstil. No. För att annars, just som sagt, så, så förfaller man oftast att, eller återgår till, till så att säga ens status quo eller ens den situation som var före det här försök no, Jag tänker på vad Dale Carnegie sa han sa, lämna oron och börja ett nytt liv uh, och ja. det finns mycket sanning i det men du måste ju ha en plan och du kan eller alltså, du måste ha en fungerande plan för mm. Um, mm. Det, här, det här var inte Dale Carnegie som sa utan det här var en helt annan person men han menar ju att Um, så varför så fungerar överlag inte de här stora planerna för normala människor? Jo, för att uh, de stora planerna så involverar alltid ett markant skifte i dina uh, prioriteringar och din livsstil. Mm. Så du identifierar vad du vill, eller som slutresultat, vad vill du ska vara när det är färdigt, right? Mm. Och sen så identifierar du som var du ska börja. Hur ska du börja? Ja. Men de här stegen mellan de här två. Så är helt dom. Ja, precis. Mm. Och att det går inte. Att liksom, om du till exempel vill börja träna. Så är det ju att, okej, okay, steget. Gå till ett gym, okej. Okay? Uh, och sen så ser du slutbilden. När du är liksom har sixpack och står på stranden. Och liksom fem olika personer. Så suger av dig. Att det är ju som att ja okej okay, sure uh, fysiskt omöjligt om jag inte att 30 cm. Jag jag måste sluta göra det där det är inte bra att ju för sessioner um, det är uh, ju du, du du måste liksom du måste planera liksom att okej okay, men när du börjar träna vad har du för träningsplan vad ser du mm. dig själv om en månad ska du inte förliva någonting något annat i det Ska yeah. du försöka gå med i en grupp? Vad händer om du är här men inte här? Säg i mars. Och liksom, yeah. ju mer du har funderat på det där. Och framförallt, ju mer info du söker. Kids. Info finns. Sök info. Kids. På nätet. Kids. Info. Sök den. På nätet. Kids. Um, så. So, desto större är dina chanser att lyckas. Därför att då kan du vid varenda som så här delmål. Kolla. Okej. Okay, kom jag hit? kom jag inte hit? Måste jag omprioritära? Hur för det här med till mitt nästa delmål? Det här är ditt slutgiltiga mål. Det kan ju kanske vara steg 20 eller någonting. Mm. Så att inte finns det ju i, i historien av människan. Det finns ingen utom någon som helt liksom förbannat tur Som bara lyckas. Så att, men, uh, jag skulle vilja bli astronaut. Nå, men, uh, jag går väl till vänster här och ser vi vad som händer. <här> Och sen höra hävna åtta och sen, nah, astronaut, yay! Att mm. det funkar inte så. Aldrig, aldrig i mänsklighetens historia det funkar så. Så att, sorry bro, du måste liksom sätta ner det här. Uh, men jag tror det är ju som den här desperationen. Att, att liksom det, det fanns ett fint ord um, för det. På med klinisk språk, men att det är, den här, det, är det här desperationskaste du? att du är frustrerad och du är arg och du är ledsen mm. ja. och du är missnöjd och du hatar dig själv. Så istället för att göra en produktiv väg ut så tar du så är det den motsvarigheten att du tar liksom basketbollen och så bara liksom tar du något och så bara och sen du siktar inte ens mot korgen, du bara liksom så där titta jag gjorde någonting är ni nöjda? Fuck! Och sen missade du. Och sen så du, det, ah, ja visst väl det. Så att försöker man ens. Men du gav dig själv aldrig ens en chans. Mm. Så. Mm. Precis. Ja, så ja, just att man, man blir ju där. Liksom sin, sin egen värsta värsta fiende i princip. Just. Jag man... tror problemet med nyår och liksom, de här nyårslöften är att det är liksom löften givna av desperation, inte av en äkta vilja att förändras eller göra sin situation mm. bättre. Ja, eller, eller nog kan ju någon tycker jag att den där eh, liksom tanken bakom det tycker jag att kan vara bra, men, men just att du, ut, du verbaliserar eller uttrycker de här, de här målsättningarna. Mm. På ett sätt så att det, du, du samtidigt liksom garanterar att du kommer att misslyckas. Mm. Ja, men... så, så att, så jag, jag tänker att jag, jag kanske inte på samma sätt tvivlar just på det där att vad, vad den här äh, känslan eller tanken liksom, kom det där att du vill liksom, att, att du, du faktiskt liksom, genuint skulle vilja ändra. Du, du är liksom där, där kan jag se en liksom, ärlighet nog. Jo, men men, sagt, men... Att du, du samtidigt gräver äh, gräver gropen under dig. Jo, men till exempel, um, okej okay, det här är ett bra exempel. Så du skulle vilja ha ett hus. Ja. Right. Så du bestämmer dig, okej, okay, jag ska bygga ett hus. Uh, om du på riktigt vill bygga ett hus. Så där är den första grejen som du gör att du tittar på hur andra har gjort när de har byggt hus. Ja. Och sen börjar du kanske fundera på, na, vad använder de? Vad byggde de? Hur länge tog ja. det? När det är den bästa årstiden att bygga och så vidare och så vidare och så vidare. Och till sist ja. har du informationen och så bygger du dig ett hus och det är förmodligen helt okej. -okay. Så bor du ju där. Bra hus. Mm. Um, men om du kommer liksom från en position att du skulle så gärna vilja bo i ett hus och du är ganska ledsen när du bor i ett hus. Så är det mest sannolikt att No, du börjar direkt och så slår du upp några pinnar och så kastar du på liksom, ett platta, och så du där i din lilla kjul och så är det som, no no, okej okay. kanske jag har inte så bra tänkt, ah, nu är jag ännu läst när jag börjar, och det här är liksom mm. den bästa metaforen jag kan göra om de här nyårslöfterna som inte lärde någon vart därför att du bara börjar mm. för att du är trött på att vara stagnant du, du liksom mm. den här ähm, beskrivningen som jag tycker var väldigt träffande som jag hörde en gång var att när någon är väldigt frustrerad så är det till mm. omöjligt att stå på samma plats um, och det här är en annan maxim och inom just som så här uh, ska vi säga jag tänkte säga psykisk ohälsa men liksom att man inte mår bra um, psykiskt, mm. att liksom det är väldigt lätt att liksom sätta sig i rörelse och liksom bara vara på väg mot någonting, men det är otroligt svårt att förbli stilla och överväga sin position. Att um, du behöver liksom. Och just om du är väldigt ledsen och upprörd. Så är det liksom. Mm. Det är det som personer inte förstår. Som kanske har mer. Som skulle säga livstillfredsställelse. Eller som är i kontroll över sitt liv. Att de förstår inte. Varför gör den här personen så många dumma beslut. Och, och sanningen är att. Den här personen är så frustrerad. Att han eller hon förmar inte. En sekund till befinna sig i den positionen de befinner sig i. Så de måste göra någonting. Det är en kompulsion. Att de kan inte ja. ignorera de här impulserna. De måste göra någonting. För annars mm. liksom, blir de tokiga. Det är som en, en form av coping nästan. Så att mm. um, och det här är någonting som bubblat ut så hårt just under nyår. Känns det känns som. Att det är någon masshysteri som drabbar människor. Mm, ja, det, det, det är nog sant, ja. Och det, det är ju, ty, tyvärr så att säga nu med, med, med nätet också så är det ju det att du kan ju alltid också hitta, hitta så att säga andra själsfränder i samma situation. Och det kan ju vara både en positiv sak men det kan också vara en negativ sak. Jag tror problemet... Är... Som, som liksom på ett sätt kan, kan, kan ytterligare liksom förstärka den här... Jo, nå, nå, det är ju det att om du går på nätet ofta, och det här är ju sanning och liksom inte behöver någon ljuga för mig, det här är motsatsen att liksom om du går på nätet och du känner dig ledsen så söker du ofta inte um, en lösning utan du söker kommissärärare, att du vill att någon mm. ska liksom sitta och säga no voy vad du har haft samma grej, oj oj det är nog helt omöjligt att bli smal eller att få en flickvän eller att Flytta till Frankrike. Eller whatever. Att yeah. Det är nog. Och fan vad vårt liv suger. Det är nog synd vid vi är den här. Men åtminstone. Mm. Och så ja, gör de på något vis varandras misär. Yeah. Uh, så. So, uh, men inte liksom, Om man vill nu då sitta och liksom tycka synd om sig själv. Och kommissärära på internet. Så att det är väl en sätt att koopa. Och, och inte kan jag säga att någon som är bra, ja, men det är ju som samma sak som att säga, ja, no, men du, det är väl väldigt lätt att göra så här, bara gör så här men det kanske inte är så lätt mm. inte är det någonting av den någon andra personens livssituationen ja, precis att liksom, det låter det som att jag har alla svar och jag har verkligen inte alla svar, jag är bara mycket smartare än du <laughs> Och 25 centimeter, så det ökar lite hela tiden. Ja, just så. Ja, du, alltså det här det här är liksom din din fiskehistoria va? Ja. Så varje gång du berättar så blir det lite längre, lite ja. längre, lite ja. längre. Ja. ja, liksom om om ni ser mig sitta i rullstol så behöver det inte nödvändigtvis betyda att jag är handikappad. Ja, just så, ja. jaha. Mm. Om det är Nikolaj som är då kan det hända. Uh, men... Ja, precis. Ja. Då är han definitivt handikappbar. Uh... Begränsad ska vi väl kalla uh, då... säga, liksom, det. som är viktiga som ni ska ta med av det här avsnittet att liksom, stressen det är ju någonting temporärt. Men den äkta kärleken som består av hat och förtryck, den, den är för evigt exakt ja och cirka centimeter ja, 86 ja. Cm. Gud, cool. ja. Um, men men ja du har du har ju liksom nyttait upp 26. några några de där liksom, områden som ju är väldigt typiska för för liksom jul och nyår då i ja. den här den här stressen så, så jag funderar ena att är det är det liksom vad, vad finns det som kan stöda då? Jag tänker med den här, med den här stressen till exempel. Eller med, no, du tog ju upp lite med gällande mål. Målsättningar, eller så här mm. nyårslöften eller riktlinjer för det nya året. Men, men om man tänker på den här liksom stressaspekten av det hela. Mm. Så, jag, jag tycker att det, det nätet är ju fullt med sådana här sätt hur du ska besegra julstressen mm. eller sett hur du ska försvara dig mot eh, nedstämdhet eller depression under ja. julhelgen och, och jag funderar sådär men har du till exempel du personligen någon mm. liksom strategier som du använder dig av eller har använt dig av som, som har varit stödande för dig uh, som jag vill dela an med andra ja Uh, mm, ja att... för, förutom då att du har lekt med dina 20 tjugonåntingcentimetrar centimeter tjugonåntingcentimetrar uh, jo, alltså det, no, det här i den enklaste formen nu då att igen, om man säger någonting bara för att jag säger någonting är enkelt behöver inte betyda det enkelt för dig precis uh, mm. men så här enkelt är det, enligt mig Ehm um, vad är jul och nyår? Um, högtider. No, det är egentligen två lite extra speciella helger som inträffar ganska exakt en vecka efter varandra. Ja, det right? yeah. mm. yeah, stämmer. Så so, um, kanske det är inte är mer än det. Att liksom i sin essens... Att vad är det som är viktigt på jul och nu kan jag bara säga vad som är viktigt för mig det viktigaste ja. för mig är att liksom får spendera den Liksom med min familj um, att det är trevligt om jag får ge lite presenter då åt folk för, för jag, jag tycker om att säga min barn blir glad när hon får en liten present uh, min horat i flickvän blir glad när hon har jag henne något litet paket och så här och att, um, ja. sen kan man ju som äta mat och liksom mm -hmm. umgås och tala uh, folk som som man gillar att spendera tid med som man kanske annars inte ser så mycket, hennes mormor hans moster, hans kusiner och att de här ja. människorna som du har känt hela ditt liv och nu så samlas ni på det här väldigt uh, ritualistiska centraliserade stället där ni alla liksom kan vara själva uh, på det bästa sättet. Så här. Mm. Um, och sen då så är det som att om du säger det på det viset. Vem bryr sig om det inte råkar finnas köttbullar i år? Eller om de har att det där ena programmet i Kalle Anka och hans vänner önskar god jul. Bring back the chicken episode. <laughs> uh, och, och, och liksom att och, det, det spelar som inte så stor roll att liksom oj nej vi, vi glömde liksom att att, att fiska stormattan och vi kunde inte hitta julkärnan, who cares who cares så, jag börjar bara det bästa av det samma sak med, med nyår att liksom nu är jag ju förstås nu behöver jag inte liksom säga uh, eftersom jag har och kanske är en aning mer etablerad liksom i mitt, i mitt liv. Uh, att jag behöver inte liksom to runt och söka fitta eller liksom att jag måste eller jag liksom så här, jag måste göra karriär nu uh, efter exakt en uh, exakt i det här området inom den här branschen liksom innan mars eller stöja livet av mig, eller liksom någonting sånt här. Utan jag kan säga okej, okay, men nyår. Något skulle det vara jätteroligt om vi kunde komma tillsammans. Jag och mina gamla polare och kanske våra respektive familjer om det så går. Och kanske äta någonting gott och skjuta lite raketer. Och sen får vi hem. Och det är ju jättetrevligt. Ska vi prata lite shit och dricka lite? Och sådär. Och att jag vet att det är lättare för mig. Nyår är mycket lättare för mig nu som äldre än det var som kanske som ung 20-åring när man bara tyckte sig så, så lyckliga par som liksom tog hångla i alla hörnor om man dessutom ett år då var singel liksom och så där sådär kanske detta i slut inte så långt innan de har högtid så var det ju riktigt det primära men jag tror ju att liksom vad gäller just det här med relationer till exempel jag vet att det är jätte Allvarligt på nyår. Folk vi så ledsna. Och jag har spenderat så många nyår. När det sitter någon och tjej i mitt knä. Och liksom tog och, och så här. Att Om du är desperat. Liksom, om du är så desperat att liksom hitta nu då. Äh, Mr. Right. Så kanske du glömmer att. Ibland kan det vara helt okej okay med Mr. Right now. Ibland så. Allting behöver ju inte lära dig till en sån här sagobröllop. Utan det kanske, du kanske hittar någon som du har ett förhållande med. Så blir ni båda lite gladare. Sen tar det slut. Sen har ni lärt er någonting. Sen kanske ni är vänner för livet. Och den här personen så, så lär dig till liksom din, din äkta kärlek. Till exempel. Mm. Jag tror att desperationen ur det här. Va? Om allting inte går exakt som du har planerat. Eller helt perfekt. Så då släpper du det. Du kan inte kontrollera det, du bara, yeah. bara njuta av åkturen. Så är det som den nya Spiderman-filmen. Den är förvirrande, den är konstig, ingenting är alls som du förväntade eller ville att det skulle vara. Men bara njuta av alla blinkande lampor och, och konstiga höga ljud och så. Mm. Och så har du haft en upplevelse och så gör du det bästa av den. Yeah. Så det är mitt bästa råd till alla. Mm. Jo och jag tycker det är mycket bra, bra ska vi säga, synvinkel definitivt för att äh, det, är ju, det handlar ju så mycket om det att faktiskt så kunna vara här och nu mm. och, det, och det är ju något som man så saknar i den här liksom jakten på, på, det där, på det där perfekta. Perfekta situationen Jag har lärt mig liksom, Det här är inte bara med jul och nyår Utan det här är enligt med ganska många saker Du kan applicera det ja. på andra högtider uh, Mat Sex uh, Bio liksom, Alla de här upplevelserna att liksom, Ju mer du kan leva i nuet Desto bättre blir mm. det Inte i den graden liksom, mm. du förblindar dig För du kan ja, liksom, på något vis gå så nära Du liksom, upphör att kunna se hela bilden Men att ja. uh, ju mer du äh, det finns ett väldigt fint ord på dialekt ochgås äh, men ju mer liksom du har ångest och liksom eltar äh, när det, det ordet på fin svenska. ju mer du eltar allting desto svårare blir det på något vis att äh, gå in i den här upplevelsen och att ibland kan du ha en riktigt i efterhand ska du tänka att ah, det här var ju nog ganska crap. Det här var nog ganska shit upplevelse. Men ja. det är lite som att vara på en shitkonsert, Att liksom som i efterhand så är det som att. Ah, det är som, jag ska göra en fot på den här. Men om du tillåter dig själv att känna. Och liksom att. Ja ah, men fuck it. Jag ska ha roligt. Så då kan du göra det riktigt bra. Och att inte kärna mm. just till jul och nyår. Så länge du inte tvingas med någonstans. Eller så länge du inte. Vad du gör det för. Um, inte så tilltalande käl. Någonting som jag vet att jag har gjort. Mm. Nog, tyvärr flera gånger. Så tror jag nog, nog kan du. Liksom ha trävligt. Bara du bestämmer dig för att du ska göra det. Men. Äh, mm. Mm. Mm. Men vad säger du då? Har du något bra tips. För hur du ska komma över. och Sen vill jag bara infrika igen. så snabbast att börja lite i förväg är inte allt på två <laughs> dagar för då tar du livet av alla ja. och då lämnar sami, sami dig och då får du inte alls smaka om det är 28 cm um, just så. men har du något ja. fantastiskt tips för hur man ska hantera sin, sin jul och nyårs och allt annat stress ja. och upprördhet ja. no, alltså kanske kan, kanske med att just ställa sig den där frågan att Gör, gör man det här nu liksom för, att, för att man faktiskt liksom vill det Å ena sidan? Liksom, och, att, och kanske det där man ska, man ska titta liksom också lite kritiskt på det där. Att vi kan alla av de här ritualerna som man tycker att hör till julen eller nyåret eller liknande. Att vara av allt det där är sånt som man faktiskt liksom som behövs Riktigt på riktigt. Och, och vad är det vad är liksom sånt som man egentligen har med därför att det är nu bara så här det alltid har gjorts? Även om det kanske skulle finnas andra smidigare sätt att göra samma sak nå samma resultat. Um, och sen, och det här är en sak som kommer upp ganska mycket i, i mitt jobb också. Men det här med att, att göra upp någon form av liksom lista. På något sätt konkretisera de här stegen som, som, som du ska gå igenom. Mm. Så att, så att du, har en, du, du kan se dina framsteg. För att en del av det där är att, är att hantera den här stressen. Så blir det ju just det där att du ser, som du, du sa om jag nämnde tidigare. Att du ser de här och Du får den här valideringen någonstans mm. ifrån. Ja. Och, och då, är ju, då kan ju en lista där fungera som ett, ett, en form av stöd. Ja. Att, att det, det, är ju här, det, det är ju en, det är en förhållandevis liksom liten sak, men just att om det kan hjälpa en att lite stilla det där inre liksom, kaoset som man mm. upplever i, denna, ja. i de här dagarna, veckorna. Så, så tänker jag att då är det ju definitivt värt att, värt att pröva åtminstone ja att det, um, det är kanske nu i all korthet några saker som jag hade funderat på en äh, väldigt pragmatisk syn på hur man hanterar den här ljudstressen ja jag har nu liksom, eller jag tänkte att jag skulle försöka ha något, något lite mer liksom konkret att. Att föra, föra fram. Ja, för jag tycker att jag, jag har annars en, en sån tendens att vara, vara teoretisk Inte för att förvänta mig att du skulle bara, nej <laughs> men runka! <laughs> ja, alltså det, det, det är också stressreducerande. Alltså, ja, mitt personliga life coach tipp är att det finns inte många problem som det blir lite bättre om du om du nu sätter dig ner. Då. Och runkar. Utan möjligen att du runkar på tog för mycket. I så fall kanske du måste ja. göra någonting. Annat. Ja precis. Men å andra sidan. Jag har 29 cm att arbeta med. Så kanske jag är fel person att tala igen. Men du. En, en, en här sådär spontant tips. Så är ju att. Um, om du känner att ljuden börjar bli överväldigande. Så kan du ju alltid. Äh, dra dåliga julvitsar eller det är egentligen felaktigt du kan dra julvitsar för det finns ingen vits på jul som är bra men den kan vara så dålig mm. att den sätter all all, all annan shit i ditt liv i perspektiv vill du ha ett exempel? ja precis mm. okej okay. ja. Äh, ja. No, uh, hur låter den där guldfiska sjunga i mm, uh, nå no. Nu har vi ljus här i vårt hus julen. Nu har vi ljus här i vårt hus julen. Nu har vi ljus här. <laughs> <laughs> För de minns inte så bra. <laughs> ja, en riktigt så här, liksom, skit. <laughs> Alla liksom skämt på julen är dåliga. Riktigt, Riktigt dåliga. Som ingenting annat kan ni dra dåliga julvitsar från för varandra. <laughs> så ja. fast ni vill ta livet av varandra och ligga där på knäna i, så i blod och liksom skura golvena, så kan ni ändå liksom att hadder. Med ödelast än när ni guldfiskar sjunger julsång. Nä. <laughs> Sen så blir det lite lättare att leva åtminstone ja. en där de två sekunder när någon dränkade i skurhinken ja. alltså, ett gott skratt för länge i livet sägs det ja, tills du där men inte julen Nej. Nå. kanske du får en helt bokstavlig julklapp om du håller på så sådär ja. en smällkaramell ja jag tror publiken nu förstår vad jag menar med begränsat ja, ja. jag tror det stödar mig på mina 30 cm ja men jag funderar finns det någon aspekt av det här vi har missat för att det är ju julen, nyår men jag, jag tror liksom att för att inte göra det här avsnittet för långt, för vi vill ju ja. avsluta innan det nya året kommer ändå. Så, Varför är hela avsnittet så långa? Skicka inte. till gmail.com ska jag nog berätta för dig, slöna. Um, men att ja, finns det någonting vi har missat? Är det någonting ja. mer att diskutera kring det här? Ja. Vet. Mm. Nå, jag tycker kanske för, för min del så Har var nog I punkter. där jag hade tänkt Att man skulle ta upp så ha nog Har nog liksom Diskuterats redan att, är, det, är det något specifikt som du tänker på? Nej jag gillar ju inte Att ta nära så mycket på förhand Jag brukar bara shoot for it and go Det är mitt bästa råd uh, Ja uh, uh. Uh, no, Inte No, men, vad, liksom, vad tycker du är det mest stressande momentet? Uh, säg, om vi säger för både jul och nyår, för dig. Uh, När är du alltså som för, mest för stressad och fittid liksom, yeah. till jul yeah. och nyår? nå no, no, alltså. finns det någonting speciellt så... som triggar dig riktigt så att du som. Oj, satan. Liksom, om det här. som, som, som eller, triggar eller... mig. Um... <laughs> um... No, det här. Vi har alla jägligt dåliga julsångar. Ah, ja. För det kommer alltid någon sån där årets julsång uh, som då är sjungen av någon mer eller mindre lokal förmåga, talang. Uh, mm. Riggarna var det, aldrig, det är... <laughs> ja, precis. <laughs> det har varit insett att jag är bäst. Gjellarklang! Gjellarklang! <laughs> <laughs> ja, ja <okay. laughs> exakt. Ja. Men, men just att den, den där vissa vissa liksom julmusiken så, så har jag ingenting till övers för. Och den, den gör mig direkt no, ska vi säga, rabiat. För sen när man ska trängas med massa människor där och försöka skaffa de här julklapparna och, och det det är ju liksom där som mitt största stressmoment kommer in, för jag är så dålig på att just planera det här med att få tag på de här julklapparna som man då ska ge åt olika personer i, olika nära och kära uh, Jag måste bara påpeka att uh, min uh, julklapp verkar ju inte ha kommit fram jag, jag utgår än från att den har på posten någonstans, men att uh, Ja, ja. Vad är det, det den där uh, Antonio Banderas sexdockan, alltså. Uh, ja. Jag behöver någonting att använda som kukvärmare. Uh, ja. Ja, men vad var då? Han var ju sorg, vad sa han? Sätta på sorg. Uh, no, ja. Jag är lite förvånad. Jag, um, det, det är många sådana där julsångar. Jag är ett sådant där äckel som kan sjunga julsångar lite när som helst på år. Det är som sådant 50 för att alla julsånger är som sådär helt ofattbart trallvänliga. Det, liksom mm -hmm. ja, det stämmer. Man kan, ja, men alltså man kan stå där liksom och grilla mitt i hjulet och så. Här. Och så märker man att det liksom personer stirra på ett. Och så är det som. Ja men, nu har vi väl ljus här i vårt hus, vad är, är det nu? <laughs> um, men um, men jag, jag tänkte att liksom jag faktiskt här nyligen, för att uh, min värdelösa dotter så har ju upptäckt att det är ganska roligt att sjunga på ganska många språk. Så hon sjunger då på, på, på svenska förstås, som sin saliga fader och så. Mm. Sjunger hon ju då liksom, det där liksom, dattaspråket då, som de kallar för finska. Då, så. Och sen när de sitter på tv så sjunger hon ju då anglernas språk då, liksom, på engelska. Yeah. Ibland blandar hon ihop det men ibland byter hon helt Felfritt mellan dem och det är ju trevligt. Det inte liksom, mm. går timmar om dygnet. Um, <laughs> men äh, men liksom här, här nyligen så har vi faktiskt börjat tralla på och jag jag tänkte faktiskt in på den nu för en denna stund det är ju faktiskt tekniskt sett en julsong. Eller jag har sett den inkluderade så många sådana här sånghäften och skäit just i jul. Och det är liksom ja. det en här en sockerbagare han bor i stanen, Han bakar kakor mest hela dagen. Han bakar stora så man jättestora rörelser. Han bakar små jättesmå rörelser. Han bakar mm. några med socker på. Och han sitter och skrattar som en galning. Det är så roligt man har. Yeah. Mm. så hon kommer att bli fet äh, <laughs> men, nej men, jag vet inte liksom, jag tycker det, är som, det finns som inte jag, jag utmanar dig att mm -hmm. hitta liksom en, en sån här sorglig julsång det är som kanske först när man knäpper på finska radio så är det ju alltid Någon yeah. sån sådana smör som står och liksom sjunger, <skratt> Kvinnig uh, lätt. Och det är ju som med så här: det här finska värmodet att varenda låter ju lite som så här: saknad och, och sorg. Och sen så mm. sätter man ju det på på någon svensk station, och, och där så bara bräkar de ju på. Det behöver ju inte alls vara någon svensk sak här. Som, Jag som mamma matchats om den lol om ja. de kommer sjunga låt men som att, ja ja Nej, men, det, men det men det är så sant det där alltså jag ja. vet inte det sätt, för att man hör ju ofta det så här finska jullåtar card mm. här, här i Finland i jag och och det vissa av dem så är ju faktiskt så där inte de muntraste av av låtar speciellt Nej. när de när, när vissa av dem ju kan börja just så här <skratt> och så vidare. Ja, och liksom för alla inte enskålande. Att... Så är det ju liksom lite sådär att då börjar finnarna ju julsongerna Om jag tar min fällkniv och och jag men du vet ju att det bara kommer att lära efter det. Ja. Liksom, det är som att jag bara har för att nu vi det hos mina svärföräldrarna vi gör många saker. Sitter vi och sjunger sånger tillsammans. Mm. Ähm. Men. Och lika glad för det är jag. Men gladast är nog. Äh. Men det som. Alla de där finska sångarna, liksom, Min flickvän brukar ofta ha på. De har ju en specifik sån där jul kanal Till jul i Finland är när de mm. på. Men till och med där måste de göra det, för jag tycker att minst var tredje låt så brukar bli någonting på svenska. Och så har det just någon sån där finsk mm. sång som har liksom att nu när jag egentligen har gömt kropparna och elden brinner och finvotkan mm. börjar tryta så strax efter det så kommer det in, ni ser det snö, ni ser det snö. det var väl roligt hurra! Sån... Mm, Okej, okay. no, men det finns ju en liten sån där kulturkrock där, kanske. Yeah. Att, inte vet jag, kanske liksom får det inte vara för han ja. att Vad är det här för liksom, jävla böghus? Att vi ska vara allvarligt. Satan. Tomten kommer att mm. lugga dig i skall om du står här och ler. Men äm... ja, ja jag vet, men det finns ju många sådana här jätteroliga sånger och... Som riktigt där. Mm. jag är ju en expert på att höra fel uh, att okay. i alla sånger. Um, att, uh, jag tänker på den här, jag kanske kommer på det. Men det finns ju sådana här sånger som alla har sjungit i alla jävla år. Men som ingen förstår. Till exempel, jag tänker på den här Staffan var en om de förstår den sången att, äh, kanske är det liksom för att gärna alla lite dumma i huvudet för att liksom du vet han vattnar sina få fem och att alla bara så, varför, varför vem är staffarna varför går han och kastar vatten på hästarna, vad har hästarna gjort, var, varför, varför tränker han dem i vatten ja. är staffan dum i huvudet och spår, nej nej alltså han, han han ger dem vatten han ger dem vatten och dricka ett gammalt ord för att Ja, djur, var, var, varför slår ni mig? Men det är alltid sånt så här. <laughs> För att liksom, ska du komma hit med din lärdom och din kunskap? Men förlåt! Men, men en rolig sång. Som liksom Staffan var en stall och med sina fåla fem. Hade lite religiösa undertonen. Naja men det Vem är en vet. C.P. sång, liksom för en modern publik. För jag vet att 99 procent av alla barn står och liksom, Vad Satan är den här killen för fel, så står och liksom Häller vatten på hästarna. Ja. Och, och, och, och så, så är det till jul bara. I sin fråga sådan nu? <laughs> så här julde, så vi när pappa valit den. Men man undrar som att liksom, du vet för att många unga och framförallt barn tar ju saker bokstavligt. Så kanske det är någon som går och som liksom att nu har jag vattenkanna och går ut i stallet. Det är som bara hälla vatten på hästarna. Att, Men, känns det mer juligt? Nej, jag känner mig faktiskt bara stressad nu. Ta jag fel kniven. Mm. Kanske, ja, kanske den här brytningspunkten kommer. Inte vet jag. Mm. Ja, så så när, när man har nått det där skedet så måste man väl bara inse att ledorden inför in för nästa jul så är att gör om, gör bättre. Ja. Ta fram liksom Fixa lite problem istället för att skapa dem. <laughs> Jag ja. De sjunger hundra gånger hellre liksom de glada julsångarna. Och de är helt crazy. 70-tals när man alltid sjunger mot somrarna får du sådana där liksom hej vind vad gör du bakom hörnet som jag förstås alltid hört hej Heidi vad gör du bakom hörnet och jag funderar jättemycket vad Heidi gjorde bakom hörnet just så vad Heidi gjorde bakom hörnet Nikolaj jag vet inte vad jag vill veta mina 31 centimeter åh oh, snabb till och med jag börjar tycka det är lite löjligt. Men, ja. äh, men tycker du du har haft en gemytlig jul i år? Uh, tack. Uh, jo, vad ska jag säga? Hår ska jag säga det? Jag låter så övertygad. Det är liksom som någon som, jo, som men, man men, frågar men... Liksom att hej, att. alltså känns det okej okay, nu när du är hemma från kriget ja, ja att nu äh, det är ju nu, ja, då, men, du, men du vet precis som precis som när man kommer från, en, från fronten ja. tillbaks då, så, ja. så, så, så befinner jag mig nu i det där tjocktillståndet efter, efter julen ja. liksom ingen Antonio Banderas <laughs> ja, precis, så just jag fick nog kompensera med att, med att liksom stuffa mig själv all kinka all kalkon all fiskbord och annat ah, ush, det, det var ju Antonija Banderas jobb <laughs> <laughs> ja. ja, men du då? noja, vore du ha en på posten? eller nej vad menar du? ja just det <laughs> <laughs> <laughs> ja precis ja, men no... det att, har den här julen nu varit gemytlig och, och avslappnande för dig då uh, no, alltså man måste ju vakta sin tunga lite men å andra sidan den, jag har sagt så många hemska saker som who cares uh, inte det är som någon lyssnar på den här jävla showen men. nej um, det är sant speciellt inte den där julen nej nah. uh, No, alltså det är just det där att nu när man nu då bestämt sig för att skapa familj med en finska mistake uh, så är det ju det där att um, hon, hon är ju inte hemma från Österbotten. Uh, okay. Så eftersom de inte firar i Österbotten så betyder det att ibland då så får man då firat i eh, till svärföräldrarna då i, <coughs> i innersta Finland. Mm. och det är ju på många sätt väldigt kul uh, att det är ju annorlunda de, de har en massa jävla lådor um, yeah. kvar av jag skulle mm. säga att hälften är där man pätar den som oh, nam, det där är ju mat och den andra är ju som att ja uh, no, fortsätt att lä annars kanske fällkniven åker fram um, men men annars mm. är det, liksom, det är lite mer dämpat det är lite mer finskt. Um, yeah. Men de är ju så glada, trevliga människor så att nå det är ju trevligt och god mat och lugnt och liksom extra personer som, som kan och vill ta hand om ens satans snorunge så man får lite extra tid att du vet, sitta på internet. Um, mm. Men um, och sen så är ju liksom Holola förutom den stad i Finland som har den största centreringen av sandfinländare så är det ju en väldigt fin stad eller en väldigt fin ställe att vara på ähm, väldigt så här nära naturen och trävligt äh, så att det är ganska kul att ta promenader här och liksom lite juli ähm, men skulle jag hellre vara i rösta och fira hos min min kära mormor så här som jag gjort i i så många år no, ja Men jag tog ju med lite av min, min där När, när Kalla Anka kom så satt jag. Uh, Nina i mitt knä. Och så kollade vi på Kalla Anka. Och hans vänner enska god ja. Och då var det nog bara för de här finska personerna. Att sitta ner. Och som Aku Anka satan. <laughs> Får det vara hur som helst. Ha ja, det, ord det, jag har lite ordning jag här. Jag kan helt enkelt mig att det var Nina som sa det där. Akuanka, satan! <laughs> Katso, mummo, katsovari, hurri, telkari! Um, yeah. True story. Uh, yeah. Nej, men, ja, men, ja, det, är, det är lugnt. Det är trevligt, det, det är finskt. Det är... Det, det är jämytligt. Inte har jag så mycket att klaga på. Ja, jag kommer ju snart av waltz dig. Så att det blir ju ett välkommet avbrott. Ska du nog få se vikten ja. av 30, 32. <laughs> Just så. Ja. Nu ser man. Om jag ska bryta den i, i hälften är det halva så skulle du få stoltsära med en 16 cm lång sak. Jo, tack. Så, så är det där roligt för jag antyd att du har 0 cm utan den. Alltså. Ja, det var ju just det. Ja, det, är ganska det var ju skojigt. just det. Ja, inte ja. det lätt. Ja, nej. inte det är svårt. Nej, nej precis. Ja, det fick, de... fick jag ännu med. Det fick jag ännu till ändå. Så. Julgubben <laughs> du, liksom, Jag skulle vara väldigt intresserad Av att se det sociala Interspelet När liksom, julgubben kommer Du Först för att, liksom, att ha <laughs> Herregud jag ja, ja jag kommer ända från Korbatontor Nu finns det några snälla barn här 35 no, ja, nu vänta. 35 månader så nu har jag ju varit ganska satans snäll och ja, nu no, här har du god jul. Oj tack då. De... är ah, den den tennis. Jo. Ja. Nu ja, ja. ser ut att <laughs> behöva den. Inte behöver jag den inte om det är liksom byxorna fäktar när de är med 33 centimeter av hård där Finland, svensk finlandsvensk tennis. Vad om saker mm. som sparar ur. Um, ja. Ja, uh, ja. inför nästa år, gör om gör bättre Jo, gäller det programmet eller bara mänskligheten i största allmänhet Jag tror att det gäller allt Ja, Aj, kanske en liten om, del av min käll när det börjar komma till att vi tar om att, att fäkta ut julgubben ur husen med ens hårda hårda penis Men Nora jul- och nyårstraditioner måste man väl förhålla heliga. Mm. På tal ja. uh, hur, hur ska du fira nyår i år? Uh, jag har för mig att den här planen nu har kristalliserats så att vi ska ha en liten bjudning här mm. hemma hos oss. Är det en sån här ice-wide-shot-grej? Ja, ja Precis. Ah. Precis. Det, det är det som smart casual, vilket betyder. Att du kan vara naken. Du, kan, du ska ha en lång slips. Du ganska casual. Ja. <laughs> Lite för casual nu, Steve. <laughs> Jag älskar folk som säger Steve. Uh, oh. Ja, precis. No, ah. Och du då? Är uh. ni? Ja, ja, äntligen den, den välförtjänta hövlighetsformen infinner sig. Äh, nå, i, nå, vi ska väl äh, bege oss till Österbotten så småningom och äh, high var mamma i RPS. Så äh, det blir väl förmodligen där. Nå, men, äh, ja, vi ska väl, måna vi inte äta någonting. Och när vi tittar på någonting. Och jag blir ju riktigt crazy. Så kanske vi går och titta på fyrverkarierna. Mm. Jo, mm. Äh, men, alltså, jag har ju kanske för jag har blivit lite äh, som förbytt under min ungdom. att jag, nu för tiden så undviker jag det här. Jag lämnar firandet. Det vilda nyårsfirandet åt ungdomarna. Jag tycker jag har haft min förkärda del. För att jag har några riktigt fantastiska rövarhistorier från vilda York, men äh, vi är ju inte den sortens program, eller hur? Nej, Nej. Um, det här är inte programmet. <laughs> 34. <laughs> <laughs> ja. Nej men det, är, men det är liksom så här om man är småbarnsförälder att liksom, de är hur wild and crazy blir det liksom och, Titta! Jag älskling jag tog på festa byxorna. Wow! <laughs> som, som, mm. ja. att, ja. det är liksom den här, eller, som den här insikten om att, ja, du skaffar barn, du <laughs> vill du gå ut och göra någonting? Måp, måp. nej nej, fuck you, <laughs> sit inne du. <laughs> För det är ju som där att som, jag skulle vilja gå och titta på raketerna och skåla lite med de andra. Okej, okay, men ditt barn sover och hon har diabetes och dessutom så får du inte. Aha. Får jag sitta riktigt, riktigt stilla, inte så mycket ljud och, och så här aggressivt dricka Pepsi Max ur ett kolaglas? Nå no, jo, ja, men behöver inte börja sitta och smuttra på det där grunden. Se, jag inte jag gör det. Sörpel. <laughs> <laughs> ja, ja. Mm. men ja, I did not choose the gangster lifestyle. I did not choose the no. thug life. The thug life chose me. Mm. No. Ja. they see men. you rolling, hate ja. jag har ju kanske det här året så kommer jag att besanna min. Min långtida man bli så fät att jag kan rulla vart jag än vill. Bara liksom. Ja. Aj, ja. No, men det är dags att, lägga upp. Upp, rull, rull, rull. dags att lägga upp några steg. Ja. ja. Eller installera en ramp så man kan färdas ja. lite lättare. Ja. Minst de horisontalt handikappade till högtiderna. De bör få att kärlek. Men är det nu då någon vits att, Fira julen i när det bara är bara så mycket misär, misär och stress och övriga födelser som är anknutna. Ja, nå. Ja. ja, vad ska jag säga det? Men men kanske det där om man skulle stanna upp och faktiskt fråga sig själv att hej men att mor, mor jag bra av det här. Ja, så det, Ja, ja, liksom ska man ska man Liksom infiltrera lite såna tankar i den här liksom hela planeringen, allting så, så tror jag att, att då skulle det kanske vara ännu mer värt att fira mm. ja vad anser du då? Nå, vad gäller ens egen personliga uppskattande av jul och nyår så tror jag det helt beror på hur långt man är villig att gå ja jag vet bara hur långt jag är villig att gå. Och, eh, I dags så började den väl vara 35 cm. <laughs> Men eh, från oss alla till er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Woo! Och hej, om du känner dig deprimerad, livstrött och annars bara att det är inte är någon vits mening med allt. Kom ihåg, det kommer ju ett spoilervarning så tidigt som nästa fredag. Trygga varning!